Марті здалося, що Антін навіть зітхнув. Звели нас знову місячні ночі. Я сидів десь на скелі. Місяць ще не зійшов. Хор цвіркунів м'яко сюрчав в сухій траві, а один з них, покриваючи все, дзвінко тягнув свою ноту, наче між землею і небом, понад застиглим морем, Снувалась і дзвеніла безконечна срібна струна. Вам сумно, — почув я знайомий голос за виступу скелі і тільки тоді її помітив. Мені теж сумно. Ми належимо з вами до самотніх, здається, як і наш острів. Вона сіла поруч зі мною і простягла руку над морем. Ви подивіться, він все пливе. Вічно самотній в просторах моря, а море хлюпа в його боки, нема од нього дороги. Хіба місяць вночі збудує золотий міст, з'єднає острів з далеким і невідомим, але міст той такий легенький, такий тремтячий, хисткий, що тільки мрія зважитись може ступити на нього. І легким, нечутним кроком помандрувати в Я почув її голос і перестав бути мертвим деревом скрипки. Вона вже водила смичком своєї уяви по тугих струнах. Голос мій знов обізвався у грудях, і очі стали видющими. Я побачив, як сходив місяць. Як море простелило йому під ноги золотий килим, а пальми, замахавши сотнями віял, вітали Осанна. Почув одразу, як тепла хвиля повітря, зітка на сяєва, з запаху моря і диких трав тихо колихалась поміж маслин і била в лице нам ароматним прибоєм. Побачив зморшки Монте Соляро які ніколи його не старять. Все те дике каміння, що розсілося по схилах амфітеатром, як в древнім театрі, задивившись на сцену моря, де місяць творить свою одвічну містерію. Антін задумався. Видимо, він силкувався щось пригадати, напружував пам'ять і безпомічно мовчав. Тут в сні моєму якась перерва, почав винувато якась чорна безодня. Не пам'ятаю, що було. Я наче зник раптом стертий з землі, і зникли зо мною острів, море і вона. Все впало у прірву. Не пригадаю, як я опинився в човні. Не я, а ми. Ми були вдвох. Місяць висів над морем. Далекі скелі ближчими стали. Фіолетові зморшки лягли на їх обличчя, І якась тепла, матерня турбота Нахилила скелі над морем. Якась добрість з'єднала берег і море, Згода і смуток. І поволі, поки ріс місяць і блід, Росли скелі і блідли. Повитягались гострі шпилі, Оділились окремі каміння, перетворились у білий мармур, одяглися в різьбу, і встав перед нами острів із моря, весь як Міланський собор, а місяць вимостив злотом дорогу до нього.